Використовуючи вигоди свого місцезнаходження в аудиторії, першим опинився біля жеркаси і відрекомендувався. Сміян – секретар партбюро факультету. Професор відступив від мене на крок, полоснув по мені безпощадним поглядом глибоко схованих під кущуватими бровами маленьких очей. Ви секретар чи студент? Студент. Пробурмотів я. Ну, а я безпартійний, а все життя маю справу тільки з землею. Землі ж, як мені відомо, ще нікому не вдавалося ні прийняти до партії, ні виключити з неї. Хочете заперечити? Пробачте, пробурмотів я, незграбно заткуючи. Будь ласка. А він не зробив спроби притримати мене хоч трохи. Злегіднити наше зіткнення, як це годилося б у його становище, але вже такий був професор Черкас ніякої поблажливості дурням. Порозумнішують, він до їхніх послуг хоче лишатися дурнями, вольному воля, спасенному рай. Професор не визнавав методик, які розробляли люди досить помірних здібностей у столичних інституціях, він не вірив. У міністерські програми, які теж приходили з столиць, перетворити дурнів на розумних, як це виписували всі методики і програми, однаково, що перекувати мечі на орала, пусті слова про право бідних, грандіозне окозамилювання історичних масштабів. Бо, як показує історія людства, кількість дурнів завжди переважала кількість розумних, так само, як мечів завжди було набагато більше, ніж плугів, і коштували вони незмірно дорожче. А хто стане перековувати золотий руб на залізну копійку? Сар і Валтесар я зійшовся ближче з професором Черкасом тільки після першого семестру, коли єдиний на всьому факультеті склав на п'ятірки всі екзамени і одержав п'ять також у суворого ґрунтознавця, чого не вдавалося зробити нікому за останні три роки. Черкас спробував поганяти мене, обстрілюючи несподіваними запитаннями, але я вдало викручувався, і зрештою професор капітулював. Предмету ви не знаєте і не можете знати, бурчав він, виводячи п'ятірку в моїй заліковій книжці. За такий короткий час це просто неможливо, але повинен відзначити, що природної кмітливості вам не бракує. І саме це значною мірою я образився. Чому ви вважаєте, що ваш предмет вже такий неприступний? Я, селянський син, народився на землі. Ріс у землі, моя мати і досі живе в землі. І не в переносному, а в прямому значенні. Всі народжуються на землі, то й що? Загрюкотів Черкас. А що виростає на землі? Динозаври, крокодили, кобри і наші українські тхори? Ще мені скажете про соціальне середовище, мовляв, декабристи, які розбудили герцена і так далі, і так далі. А ті, хто вішав декабристів, хіба виростали в якомусь іншому соціальному середовищі? Може, їх привезли з вогненної землі або з Тасманії? А Всі ми пітекантропи з тяжкими непробивними черепами. Жили колись на землі кроманьйонці, що мали мозок більше за наш, у них були тонкі черепи, крізь які легко проходило знання, але з'явилися важкоголові пітекантропи, з довстостінними черепами і винищили кроманьйонців. І тепер усі ми пітекантропи, Ми майже нічого не знаємо, це наше горе. Але ми нічого не хочемо і знати. Це вже справжня трагедія. Єгиптяни дали нам мідні лоби. Від ударів долі такі лоби тільки дужче блищать та навіки заклепуються. Користь від них вода в упертості. А тепер повсюди лоби бетонні, які від ударів розсипаються на пісок. І це вже катастрофа. Повсюди цілі гори піску, дюни, бархани, каракуми і сахари. Маєте заперечення? Професор відкинувся на спинку стільця, а вдоволено засупів. Хто з студентів міг відважитися на заперечення проти його залізної логіки?